Крізь відхилені двері мені видно було сьомого бійця розвід групи. Старший лейтенант Іван стояв під люстрою, що кидало на нього світло двох електроламп і дивився в затулене синім папером вікно. Припухлі губи застигли в усмішці, пальці мацали кінчик райдужного шарфа. Подарунок від Джульєти. Неголосно зауважив командир, на якого теж падало пасмо світла з сусідньої кімнати. «Ти не спиш, Сергію?» – відповів запитанням старший лейтенант і зайшов до командирової кімнати. «Що шарф сподобався?» «Катя подарувала». «Катя з вулиці Войнова», – додав він. «А ти казав, що йдеш до Ніни». Оближ свої підначки!» – відповів Іван, і, побачивши мене, увімкнув світло і подав руку. «Новий радист? А ви той, хто патрулям не дає спокою о півночі? Сьомий з нашої групи! Нічого не станеться з тими патрулями! Побалакали трохи від нудьги та й побрели своєю дорогою!» Він зняв шарф і подав мені. «Який, який!» І підморгнув, мов давній приятель. Говорив Іван неквапно і неголосно. Хода теж у нього була ніби повільна. Він, мабуть, був урівноваженою людиною, бо не зреагував бурхливо навіть на зауваження кудрявого проніну. темно темнокарих очей швидкий, Рішучий Рішучість і упертість Підкреслювалися і ямочкою На підборідді Ніс у Івана з горбиком Якби у групі не було Орла, сокола То Іванові б дали Прізвисько Яструб Іван побрів до хлопців Що спочивали в інших кімнатах Хвалився Катя подарувала Ну і вечір, подумав я. Розпочався ще на вулиці повстання. Чи спить у цій хвилини Василь із Саратова? Напевне, ні. А вдома мати, брати, хлопці може і сплять, а мати ні. Думає про мене як і я про неї. Пригадалося, як в одну з травневих неділь ми пішли підгортати картоплю. День був теплий, сонце лагідне, від ставка долинали веселі вигуки хлопців з нашого шостого класу. Чи ж утримаєшся від спокуси не скупатися в такий день? Мамо, «На п'ять хвилин! Упірнуй назад!» І поклавши на стежці сапу, я побіг до ставка. Та й не повернувся ні на город, ні додому навіть увечері. Пішли хлопці ще й в кіно, щоб було про що писати роботу, і як я провів вихідний день. Приплівся я додому аж у ночі. Може мати думає про ту ніч, коли дала мені ляпаса після кіно? Смішно згадувати, тепер листи з Харківщини привозитиме майор Савич. Та чи встигну ще отримати? З усього видно, що незабаром треба вирушати на той бік фронту. Недарма ж у групі естонець і Пскович. Я ще довго перевертався в постелі, а коли засинав. Почули слова Васі і Саратова. Сльози, які радіо хвилі, їх чують і свої, і німці. А що все-таки зробити, Васю, щоб хвилі ті не дуже чули німці? Подумки відповів я другові запитанням, що не давало мені спокою ні вдень. Ні, ну